Mütəffifin Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 36 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların. O kəslər ki, özləri insanlardan bir şey aldıqları zaman onu tam ölçü balar. Onlar üçün ölçüdə və ya çəkdikdə isə onu əskildərlər. Me'rlar öləndən sonra diriləcəklərini düşünmürlərmi? Özü də dəhşətli bir gündə o günü bütün insanlar haqq-qesab üçün aləmlərin Rəbbinin, Allahın huzurunda duracaqlar. Xeyr. Şübhəsiz ki pis əməllərə uyanların, kafirlərin əməl dəftəri, şeytanların əməllərinin yazıldığı və ya Cəhənnəmin ən alt təbəqəsi olan siccindədir. Sən nə bilirsən ki, sicc nedir? O yazılı bir kitabdır O gün vay halına yalan sayanların O kəslər ki, haqq hesab gününü yalan sayarlar Bunu isə ancaq həddini aşan, günaha vatan yalan sayar Ayələrimiz onu okunduğu zaman Bunlar qədimlərin əfsanələridir, uydurmalarıdır deyər Xeyr, belə deyildir Əslində onların qəlblərini qazandıqları günahlar qaplamışdır Xeyr, o gün Rəbbinin mərhəmətindən məhrum olacaqlar, sonra cəhənnəmə varid olacaqlar, sonra da onlara, bu sizin dünyada yalan saydığını cəhənnəmdir deyiləcəkdir. Xeyr, möminlərlə kafirlər eyni olabilməzdir. Şübhəsiz ki, yaxşı əməl və itayət sahibi olan möminlərin əməl dəftəri, Allahın ən mühlis bəndələrinin əməlləri yazıldığı, Və ya cənnətin ən yüksək mərtəbəsi olan İlliyyundadır. Sən nə bilirsən ki, İlliyyun nədir? O yazılı bir kitabdır. Onu ancaq Allaha yaxın olan mələhlər görə bilər. Həqiqətən yaxşı əməl və itayət sahibi olan möminlər, nəyim cənnətlərində olacaqlar. Onlar taqlar üstündə eyləşib, Allahın hazır etdiyi nimətlərə tamaşa edəcəklər. Sən, ey Peyğəmbər, onların üzlərində cənnət sevinci görəcəksən. Onlara gözəl ətirdi, təmiz, möhürlü qablarda olan içki, rəhik içirdiləcəkdir. Onun içində rəhik olan qabın möhürü müşqdür. Qoy yarışanlar, onun üçün yarışsınlar. Ona təsnim suyu qatılmışdır. O təsnim elə bir çəşmədir ki, ondan təmiz halda yalnız Allaha yaxın olanlar içər, qalanlara isə o rəhiq içkisinə qatılıb verilər. Həqiqətən günahkarlar iman gətirmiş kimsələrə dünyada gülürdülər. Möminlərin yanlarından keçərkən onları dolamaq məqsədi ilə bir-birinə qaş göz edirdilər. Ailələrinin yaxın adamlarının yanına qayıtdığında isə onları doladıqları üçün kefləri kök qaydırdılar. Onları, möminleri gördüğüde, doğrusu bunlar hak yoldan azanlardı deyirdiler. Halbuki onlara, möminlere nezaretçi gönderilmemiştir. Bugün ise möminler kafirlere gülecekler. Onlar taklar üstünde eyleşip bakacaklar ki görsünler, kafirler öz emellerinin cezasını aldılar mı? Elbette aldılar.